Sziasztok! Ismét köszöntelek benneteket a természetgyógyászat tudományos alapjai tárgyaló fejezetünknek a második kis adásában. Ez, ha lehet, még érdekesebb lesz, mint az előző. Azért lesz érdekesebb meg győződésem szerint, mert több köze van már a gyakorlati természetgyógyászati munkához. Tehát egy picit kevésbé elméleti. Emlékeztetlek benneteket az előző alkalommal elmondottakra, az alaprendszerről beszéltünk, a pisingerféle féle alaprendszerről, vagy extracelluláris mátrixról, amely a szervezet szabályozásának, alapregulációjának a szintere, és gyakorlatilag minden fontos folyamat az idegi, a hormonális, és az immunrendszeri szabályozás ebben a rendszerben zajlik, tehát lét fontosság. A ö, alaprendszer tárgyalása kapcsán megbeszéltük, hogy ezt több különböző tényező tudja befolyásolni, nyolc különböző pontot említettünk. Megint csak egy vizsgán előforduló 8 pont vízelvonás, pH-változás, biokémiai változások, mechanikai ingerek, stb. És ha emlékeztetlek benneteket erre, kicsit ennek a befolyásoló 8-asnak a mentén haladva beszéljünk a következő fejezetekről. a pH-változás, ez volt ott a második pont, és a pH-változás kulcs szó az elvezet bennünket, a szervezetnek a sabbázis egyensúlyához. A sabbázis egyensúlynak a kulcs tényezője, vagy paramétere, aminek mentén szoktunk beszélni róla, az a pH. A pH az egy dimenzió nélküli szám, és beszéltünk róla, hogy a hidrogén-ion koncentrációnak, tehát a proton koncentrációnak a negatív tízes alapú logaritmus, ami nem is matematikailag fontos, hanem egy olyan mérőszám, amely egy adott közegnek, egy adott folyékony közegnek a savasságát vagy logosságát mutatja. Emlékeztetésképpen mondom, 1-től 14-ig mér, vagy a skála 1 14-ig szól, és a 7-es a neutrális pH. Minél több egy adott folyékony közegben a hidrogénia, azaz a proton, annál inkább savasabb lesz a millió, és annál kisebb a pH. Minél kevesebb benne a hidrogénion, illetve minél több a negatív töltésű hidroxilion, annál inkább bázikus lesz a pH, és tolódik el a 7-től a 14-es tartományok felé. Arra is tettünk említést, hogy a szervezet enzimrendszerei, szabályozó rendszerei különböző közegekben más és más módon, de csak egy meghatározott szűk pH-tartományban tudnak működni. Tehát a szervezet alapregulációja az, az mindent megtesz azért, hogy ez a ph az adott közegben stabil legyen, vagy nagyon picikis kis ingadozásokat mutathassak csak. Ennek ellenére maga a protonkoncentráció természetesen egy változékony paraméter, egy élő, dinamikus szervezet vagyunk, és ezt a protonkoncentrációt több minden befolyásolja. Ha azt mondom, hogy az életkor befolyásolja, akkor ez szinte természetes, hiszen az, az élet folyamatai dinamikája, minősége változik az kor előre haladtával, de nagyon nehéz megkülönböztetést tennünk a tekintetben, hogy ezt most egy normális fiziológiás módon az öregedés folyamata befolyásolja, vagy pedig az befolyásolja, hogy minél idősebbek vagyunk, annál több káros hatásnak tettük ki már addig életünk folyamán a szervezetünket. Minden esetre az életkort, mint meg a hidrogén -ion koncentráció befolyásoló tényezőt azért megemlítjük. Mit említhettünk meg még? A táplálék összetételét, tehát hogy valaki milyen diétál, 20 húsevő, tehát táplálkozást folytat, vegetáriánus, vegán, tehát csak növényi táplálékot fogyaszt, bármilyen reformtáplálkozáson van, stb. stb. Ez nagyban befolyásolja a protonkoncentrációt. A táplálkozással összefüggésben az is befolyásolja, hogy milyen minőségű táplálékot fogyaszt. Tehát honnan vásárolja az élelmiszereit a nagymúltigból, vagy éppen a kiskereskedőktől, a helyi kiskereskedőktől bioélelmiszert használ, vagy kémiai adalékanyagot által terhet élelmiszereket vásárol és fogyaszt. Úgyhogy ezek a bizonyos addicionálisan bejutatott kémiai anyagok szintén befolyásolják a protonkoncentrációt. Az életmódunk másik eleme, ugye a mozgás, a fizikai megterhelés, szintén a befolyásoló tényezők között szerepel. A légzés, Típusa nagyban befolyásolja a protonkoncentrációt, mennyire felületes, pihegő a légzés, vagy mennyire mély, és az egész légzőrendszert átható a légzés. Itt utalok arra, azért, hogy a tradicionális gyógyító rendszerek, amiket most már nem nevezek mindig nevükön, példaképpen, nagyon-nagyon hangsúlyozzák a légzésnek a fontosságát is, és a kibillent egyensúly helyreállítására különböző gyakorlatokat alkalmaznak. Elég, hogyha elkezditek megfigyelni a saját légzéseteket. Nyilván az adott helyzettől függően ez más és más, mert a izgalom, mér bennünket, ennek a szimpatikus tónusfokozódásának a hatására felületesebb és szaporábbá válik a légzés. Mikor nyugodtak vagyunk, akkor mély és, és hosszan tartó ez a légzési folyamat, de a légzés, bár van egy automatizmusa általunk, akaratlagosan befolyásolható, ami viszont a protonkoncentrációnkat jó irányba befolyásolja erről majd, életmód változtatás kapcsán még sokat fogunk beszélni. És természetesen befolyásolja a protonkoncentrációt az életmódunknak az egyéb eleme, elemei, vannak-e meglévő akut vagy krónikus betegségek. A különböző folyadéktereiben a szervezetnek más és más a, koncentráció, más és más a protonkoncentráció, tehát a pH, az elvárt pH, azt érdemes megjegyeznetek, hogy a vérplazmában a 735 7,45-ös pH az, ami az elvárás, ahogy tetszik, de bizonyos közegekben legyen az például a nyál, meg 6,2-7,2 közötti a pH-ja, tehát savas tartományban található, hüvelyváladék 3,4-től 4,2-ig. És hát a legsavasabb közeg, azt tudjuk nagyon jól, az a gyomornak a, a környezete, kifejezetten savas 1,2 és 3 közötti a pH, az elvárt pH. Ezek tartományok, mint látjátok. És a, a, ugyancsak az emésztéshez kapcsolható, vastagbélnednek, vagy pankrásznednek például a PH-ja, az már lúgos, bázikus tartományban van, 7,8-8 közötti PH-ban. Nagyon ügyel a szervezet erre, hogy ezek stabilak maradjanak, és ezért puffer rendszereket alkalmaz, vagy használ. A puffer, ugye az az, az, az oldalt, vagy az a az a kémiai rendszer, amelynek a pH-ja egy bizonyos határon belül állandó, vagy közel állandó. Ilyen jellegű puffer rendszerek, ezek általában egymáshoz kapcsolódó rendszerek. Ezek működnek a vérben, a tüdőben, a vesében és a gyomorban. Ezekről ejtsünk kevesebb ö, szót, vagy ö, ahol szükséges, akkor fejtsük ki ezeket bővebben. A tüdő puffer a kapacitásának a, a letéteményes, az a légzés, azt már remítettük, tehát a, a, a savas milliót nagyon könnyen tudjuk a mély légzéssel, a mély és szaporább légzéssel kompenzálni, ami úgynevezett respirációs alkalózist idéz elő. És ebben a bikarbonátnak, a hidrokarbonát, ionnak nagy jelentősége van. Ez jól leírt életani folyamatok, itt a részletekben nem megyek vele, valószínűleg az orvosi egészségügyi modulban ezekről már beszéltetek. A vesepuffer rendszer ez szintén nagyon fontos, szükséges hozzá, hogy legalább két liter folyadékot elfogyasszunk, akkor tud jól működni. Elcsünk szót a gyomor és a bélrendszer és a egyensúly összefüggéseivel. Nagyon-nagyon lényegesek lesznek ennek már gyakorlati vonatkozásai. A gyomornak a fedősejtjei termelik a sósavat. A sósavat mihez fontos elsősorban? Ahhoz fontos, vagy ahhoz szükségeltetik, hogy a pepszint, egy fehérjebontó enzimmet aktiváljon, ami addig inaktív formában volt. Mikor tud gond lenni ezzel a, a, a az egész savkérdését. Egyrészt, hogyha nem megfelelő mennyiséget teszünk, tehát túl sokat teszünk, ez egy civilizált embernek a betegsége, tehát túlságosan sok sav termelődésére a szervezetet, ez gyakorlatilag a sav túltermelődéséhez vezet de nem feltétlenül a sav túltermelődése okozza a savas panaszokat, sok esetben a savassághoz társadalva.